اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون فيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم ايتنا راون سوره ياسين الله جل جلاله بريسيتل هارب ان شاء الله ناصيب ذا الثوابنا يبان فياله درس دجيت مس نمازتي جنيه سشن برلين ليديه مع اتنيري تصلين السلام e kishë dërgun antakje për spjegimin e islamit edhe ashtu si qishtë a i pranum ndesën e gjejit e mërën vësh sot Allahu Gjellë Gjelalu e boft mundun kënë njëjarjet më dhe me vazhdu me disa ajetën kurani kërim unë anëm të ajetë Allahu Gjellë Gjelalu la tughni anni shëpaatuhum shëjën an, vëla ajun këdhun po që unë i baj i badet a ative putave, a ative zotrave që prej drunit ishin të këdhenun la tughni anni shëpaatuhum Në rasën e gabime vetëmija, ato muhe thajë njëri nukëm nukëm grehin prej krize. Ato muhe nukëm ndihmoj. Vële ajun kithun, ashtë që ditër e kiametit kanë mundësime më shpëtu prej krizeve ta saj ditë. Inni idhen lefi i dalelim mubin. Si të shkoj masë, zotë në vetë kohët vashë Allahu gjëlle gjëleluhu, me sigurit dhe ti takoj njëzve që janë humbjen matë modhe. Inni amen të bi rabbikom, ka thonë, o popullë, unë besojnë Allahun Gjellë Gjelaluhun, besojnë Zotën e juaj. Fës ma unë, ju urdhnaj, që junë këtë punë të ndëgjënit, janit të ndëgjushëm. Mësë sajtë fjale, si pas komentit ibnë i kësirit kurani kërimit që ka bonit më fesir shumë i madhë i famëshëm, r.a. anhu, ka thonë, këtë njeri, njerëzit në mëtë aki e kanë prej me njëherë. Grupit farë shka i thanë, le nërgjumen n Ma ao, ma minna <cametri> A ti me zdi të ratë parve Tha <cametri> ja <cametri> na juve si më salini këtë punë Që po e bani meneve Që këtë sirë e që po në atërni La nërgjumë në nëkum Na do t'jë shahim juve Si ta vazhdojni Do t'jë rajim me gurë Deri kur Derin që t'jë një gjojnë Të la kojim në avabën e limë Derin vdekje do t'jë rajim Këti njeri Këtë njeri e kanë likfidu më në nëha <cametri> Khabibën e gjarrë Allahu gjëlle gjëlelu në Kuran i Kerim Saq dje, është njeri I thilim disa qind vet Para Muhammed Musata sallallahu alaihu sallam Me lezimin e librave ka besu A nuk ka nbesu Sot njerëzit nash për nga meri Të e lezu Kuran i Kerimin Pra dalim i mazën mes njonit edhe qetrit Kur nga si njerëzit nash vartetës Njoni me 100, 200 cind vet para Muhammed Musafas e ka mesu për nga merë lëkinat i para se t'lin dhe për nga meri njoni sot jeton me ulemat zbashku jeton me tanat mirat edhe nuk ka fëgjime nuk ka fëgjime me, me artër të argumente dhe gjala me njuf këtë Muhammed Musafas sallallahu alai sallam sot anë ta kjasit sot e kanë prekej me të gjëmatin dershëm që tashmë dhe gjoni mirë dersi sot e de që të fillon të fillet dëkulli lë gjenne me daljen e shpirtit këti buri Allahu jalla jalaluhu wa jalla shenu i ka thon kreve poste kreve detirën tonë bonus pjegi min si pasmeje populli at vrat, at mbiten u dhkulli ljanna hin janmetin tem sa Allahu jalla jalaluhu hin janmetin tem mës bdekjes fjallet që i ka fol në të cilet në musnë në njërzit nuk kemi kontakt me ato fjall mohë po ato fjallë mazdekjës kryusi për njerëzve, vetëm ajna të kontaktin edhe e dinë shumë mirë, fa kale ja lejtë qawmi ja'lemun, ah me konë popullë jemë ta dinë, se sa le zetë kana me uvraë për Allahun gjelle gjelaluhu edhe në gjennet mehi, sa kana punë mirë, kale ja lejtë qawmi ja'lemun, prej këti ajeti qka ke minë zirë që tërstanë, përveç se knaqësi e modhe kana për Allah me vdek e ku për shti ka zot i marë. Qka kemi në dherët që të rësajnë për i tja jeti halohë? Të mirëve gjëmotin dërshëm, si në qertive, ato qka pun të i ka në për një me, edhe mazë vdekjes ative, ti i dhimë është si të kenlon rrugën e dobet. Se a konë në regull, a konë mirë, a i ka darë shpirëti po, a kanë vro po, u të khullin gjëndë, hinë gjëndë, në regull, eh, elhamdulillah, fitova. Që që juve tjertë masë qështisë qatë duni, bani, bani qare për vetit. Ja, ato shka janë mirë, kur janë krevetin e spitalit, ju intereson shëndetje ative shka janë të shpia. Ato shka janë pasanit, masë janë pasunu, ju intereson halë i të varfën dhe fukarave. Ative njërët me shka janë të fuqishëm, shumë, si qenë musliman për foli, ju intereson ative që që i kanë halët, ato shka janë të lishtë. Ka hinë gjënë netë herifi, Ka hi njeri ku mëpë këna qësitë mori në fundë, e ka krizë dë vetën kejtë, s'ka më kur një përdesilë. Jene i të ka umi jale munë, me kënë ta dinë atëshka i lashë masë në dunjo, se sa mirë qenë ka me punu për Allah, sa fortë pu pakushe, edhe atët vinë kësaj rrugë më konë. Që ka të dinë atë? Që ka të dinë? Bima ka fara li rabbi tam soi nme ko njerzi che i serja dersa spirti lu kundul shka do me than allahu jalla jalaluhu meta fal gabimin ya alei te qoumi ya alumuna bima ghafara li rabbi wjaalani min al mukramin o njer si ythira eden vrat mquot pas mplagut mitet ma ma mdaite pei shoqriyes mekat pei sai dunja wjaalani min al mukramin allahu jalla jalaluhu waburafa mkafut në radhën e të ndershmeve mkafut allahun në radhën e të ndershmeve edini me kam kafut allahun radh thonu alladhina anama allahu aleihim min anbiina wassidiqina washuhada'i wassalihin fa hasuna ulaika rfiqa allahu jalla jalaluhu kafdi me pengamert meni tabor min anbiin والصديقين مكاشني الله جل جلاله والراضين بورا به تصلب ناس راضيين مع ابو بكر والشهداء مكافوته الله للراضين الشهداءاتاتي وجه جاكون اوبت مستريت نروجن الله جل جلاله كانظن والصالحين والصديقين والشهداء والصالحين Allahu Jalla Jalaluhu um ka fut në radhën e burrave të mirë, në radhën e burrave të cilët kanë bëjë ibadet, natën kur kanë flet qert, kanë dhënë sadak kur s'kan dhënë qert, kanë dhënë xhem për Allah kur nuk kanë dhënë qert. Në këtë radhëm ka fut Allahu Jalla Jalaluhu. Dvitesh për Allah, për fjalën e Allahu Jalla Jalaluhu, ta lëndikosh grikën e revolës në çaf, edhe ta japni plumb edhe dash për kësaj dhunjoje, është ngrituria, është Nuk e manë në peshoja se tha, është interesan, është krenaria me e more. Pse jemi bo, pse jemi bo hasër për toke? Për çka jemi bo hasër për toke? Pse jemi bo asë i cullë që ka për po e lujnë atë të për ditopë andorë? Që shtu në kanë bo popu i qërë, për e tojnë rakatake. Në kanë bo popu i qërë rakatake andorë, qishë po kanë që jeshë me lujtë? Pse atë u? Për kur gjërë qëtëra vlazni? Allahu qëllë gjelalu, në Kuran i Kerime ka të këtë su për shka, në Kuran i Kerime ka të këtë su për shka, ama neve kërë vinë këtë pari hoxalarët, kërë hinë ulemot në këtë degë, kemi qefë sa ma shpetë për kësajt degë e dalin, a ka abdesi qanisin, a ka tejmumi qanisin, a ka gusli qanisin, dikun kua formë super, sub kua, kërë në ashtin hoxalarë në dënjurit, fërt, fërt, fërt me unirë, e mishin bita kopi në më më njëherë në guksohë të rënë këta më konë të dalë një loj salatë në diska qëta si në indrejshë këta në jëhollën pak e po po mirë a banë për anu a fa e me këtë rënë të njëherë nuk banë për anu jë me këtë rënë për hëngër qërë nuk ka gjëmatë në dërshë Allahu Jelle Gjelaluhu në Kurani Kerim të thonë Allahu Jelle Gjelaluhu në Kurani Kerim për të jë me këtë rënë a thotë o të rgjune minë Allahi ma da e rgjune a thonë ative ju dhem sa juve ative ju dhem sa juve njëj qka lip në ju pre Allahu gjëlle gjelalu edhe qka ju jepa juve nesër e ative qka ju jepa në tjetër sen mirë në këta jetë me veti dilë në shkru në në zalë dhe matin dërshëm a shkru në mur a shkru në në dratë zezë A shkru në në letër, komentën e këti ajeti Innahum jëqlemuna, kama tëqlemun Wa tërgjune minallahi, ma la jërgjune Juham edha ti ve sëkur, shka juham juve njahit Juhve jujipë të gjenneti nesër, ati ve jujipë të gjennemi Ma mirë, kush e ka komentu këtë ajet për i njërëzben këtë dunion Luftën e uhudit Kura bitis lufta, o kola rast mërani e zdikun ka arë njoni prej mushrikve të i të lishtë ushtar e musufionit derin funin e kodrës tila ku kanë qenë tikun edhe tikun ik, për fa mullet të më falni shokët e për nga merit masasaj të lodhijës ditë madhës luftës që jamajt kanë him kodrë nën ka arë njoni prej mushrikve me kalingat edhe për ju vikatë kë e ju musliman ja umë e nbi ja umë ta një ditë dit me një ditë ta një për një të në betër para në gjashmojt në mujt datë në shtapmojt mujt Ramazanit ismajt luft të ku muslimanët i kishin fundos në gjahen në më shtalet qafira në luftën e uhudit shtalës muslimanë kanë me qëhit pra sanë shtalet me shtalet një ditë për dite një prej muslimanë me prej kodrës ashë përgjizh në emën të këti ajeti në emën e këti komentit këti ajeti dhe katë lëna afil gjennah وقتلكم في النار 70 من 70 ياكمي فراس 70 نوهد نايكني فراس 70 نبدر نايكني فراس 70 نوهد درام تتون جنة درام ديوم جهنم تك يا ظاليمي درام تتون جنة استالف مستالف طو تون جنة تجوب جهنم ابو ظالم هيش Apo do, a, apo do një me dalë në krijet problematikës, qka për ju mundojnë problemet, po apo dojnë, vala o gjafënja, ma që që po dojnë? Edhe i vita, e pantoleve, të hekurosuna, me hekurove, me, me, me, me i tita, avullit, edhe ajo mës në prekat, asë mës në prishës, dhe më rruna së dhët, dhe një tro, loqë, i balte, prej këpuzme, pima e spine të hesë, me nara man shpin ne nuk e dojmë tanina veç lenat peglatëm lenat hekorosëm ju lutëme me kravatëme tënat mirat në këstan ama prapë me gjithë të barabar kemi dëshirë që një ditë përinve kur zoja gimi me nxerës kur dalmi ja kësi nëzitë emnin shë që i përra i që qire përra i që i përra i që i përra i fëjshin tanina ashe jo nja nuk kështu Këto nuk ka gjëmatin dërshëm. Duhët me vdekë, e këmë e pa mësë vdekjes, se sa so Allahu gjëllë gjëllalu për vdekjen rrugën ati i pagun. Sop, këtë duhët me përjetu të ukon pizë gjalli, me ngrit apesitë për me shku ka Allahu gjëllë gjëllalu më shpejt, se me mepë nëtë dunjo ku je, që atëherë kur gjosh me njësi, bo atë bile joshë që rëpë i pë dotë kë o në të i të. Qërë të bo, kejtë të rej ja. Allahu jalla jalaluhu wajalla sanuhu. Ket hartimi ka vën program, prorogra ket hartimi ka vën Kurani Kerim. Jo ket hartimin bashkëhorës, jo. Qar Nantaki ëri në 1000 kilometra, në popullin e kënd kapir, vetëm. Nuk qon. Kur qar fikinjëri në Nantaki me therr ndin, në savende ka pas qendra fetare. Qendra fetare ka pas në Aleksandri, prit Romak. Ka pas në Nantaki, prit Romak. Ka pas në Rov. Prifti i Romak, edhe ka pasn Tamboll, Prifti i Romak. Nji ta katër vjen e ka pas Prift. Në Rumie, t'm falni, Natil, ka pas Prifti i Romak. Kur janë mboshit në dritshime të loja, çejtë bura kur kanë qenë musliman, priftin e Aleksandrijes, priftin e Rumies, priftin e priftin e Antakies, e kanë edhe t'kudusit, i kanë marrë, kanë prond të mos xematin dërshëm. I kanë, kanë heq prej vendeve ku fara e berexhit e ative nuk vinë në Arab, ku janë musliman e kanë pru në Stambol. Pleja sajt dite kër e kanë pru në Stambol, e ja kanë bukti qiteti kës -tëntinie. Kës -tëntinie. e në Këstantinie. Këstantinie. Të kur qkollit të, të shpija, kësi më stadini, shka Këstantinie, shtë të dhëtë jam spjegoj, mirë një lirat e gravel, rëtloni ka shpina. Rëtloni ka shpina në shpin, shkrujnë arbasat të darel Këstantinie. Arabisht, arbasat të darel Këstantinie. Në lirë ku që graç ka i banë qafë. Ja emne ka Konstantinopolis të kini kujdes, preja saj dite priftat e kryshterve, kur ka nërë me pajtat, me karik, me stëlit në Istanbul, preja saj dite dheri tash i ka 1215 vjetë preja saj dite dheri tash i sojnë hala Konstantinopolis nuk e kanë arru ketë punë kur edhe, a, a, kure kanë përkësi rusët, rusia sariste kure kanë përkësi pja në Konstantinopolis në gjuën rusiste ja kanë gjitë emnin Sarigrad Në gjurën e slavenve, ja kanë gjitë emlin cari i gratë, sambullit, edhe në cari i gratë. E pëse cari i gratë, cari i slaven, pas ka me pas, ka rikën dhe një herë ati, e tani po funo ka notën edhe ditën, po bakën spjegimet, për tësën e gjyë kam spjegu qishë me herë, për funën e aeksofijës, janë angazhu edhe një herë, pa e spjegojën, në shkurë qëmë, janë angazhu me një qimin e bulgarve, Macedonët, Sërbet, Manazezet, Romunët edhe bulgarët, Edhe edhe Sllovaka me ditë Rusët, Belgusët, Ukrainahet, edhe me sku uh, këtu me me me majmë lëdhë, edhe majmë lëdhë vërën e kalubë, para jas Sofien me si change or perform me Vatikanin, Ortodoksën në Stamboll me synim, me pretendim, me intensën më katërlaktive që dyr, edhe mar ma, intense aport, intense fundis Stambollin në muren e shkars me ble me parë këtej, me zhndruën në shtet Vatikan të palvarën Ortodoks, çuores që kanë shtet në Vatikan të palvarën Katolik të Romës. Istanbul. e me u këthi i decini, me na u këthi i tari gradi, me na u këthi i Konstantinopolisis, e ajpë kanë i jonë i dajma, halkit nuk më plenë, për fat keqë, për fat keqë, analfabetat shqiptar, analfabetat e politikës shqiptare, kanë dele, kan dërgu delegacion prej Shqiprie, edhe ato e kanë nënshkryu aja këtë Sofien Kish, në, në vitin 1994, në jomoti, në vitin 1994, tu mësë me dhijtë shkretit se shka po bo bojnë, Tu me ndu që kretit se pu kontribujt për formimin e Evropës në, në, në, në si pas modelit evropian, për me ditë se na imi të kontribu për ngrigjën e popullit. Po, po, po, po, vla, po, a i shqiptari i jonë, që ka në nshkru, a i shqiptari i jonë, i jonë i po thamun, në thojt da, që ka në nshkru për a e kësofijen, me obodh ati kanë të krarë, me obodh të regrat të krarë, a i nuk ka musliman, ati a e kësofijen nuk i dhimët, kërkojnë falje p Me në nëshru, aja kësë në fia, aja gjami Të cilën sultan Fatim Mehmeti Kër e ka bërë samollin fat E ka bërë me pare, me lira për i romantve Romante kan e kanë shikë, kishën e vetë E cila ndërtu në vitin 531 Dikun një 40 vetë Para se me linë Muhammed Mustafa sallam, E kanë shikë me pare, i kanë hëngër lirat Ka dokumente, ka akte për ata E që ta është majzë brabi kanar këto modernistat Si Mustafa Qemoli Si Mustafa ata Turki Për të cilin Turqit me shku hasrat Ani Turqit ja, jo, Turqit e din Njërësit e shkollu në Turki i din këpun Po këto Turqit e ton Piktusha kan shku Hasrat me vol Mustafa Qemoli Qemalpasha apo E shi për qemalpash më pjallë më pjo O, oh, pa e ka kur talis Turki e në maravlov Po në luftë e unanit kejt Yunan liti ka qitë në dënit Ndokan Ngo ka që mati ndërshëm Junan <tipat> live Dimle to i dhesa Atëhere jav ka fal Jav ka në shkru mat mloja to i dhesa Jav ka në shkru bregve Qështu i ka qitë junan dit në të njës Po dhe <tipat> I ka qitë junan lit në të njës Mo i dhe dhesa nga të të tërkijes më ardh I ka qitë me e tu në të njës Treqin metre nga të të tërkijes më ardh Qështu i ka qitë në të njës Une e di që i ka qitë në të njës Do jan Po çka ka bojë që tërsen Qka i ka bojë që e ratë punët Lovë e jam i dashur E ka shkatru khilafetit Edhe ka dhon viz Që statuti aje kësopijat Si këtë edhe një herë e kish A i mas Ja ka dhon vizën Aje kësopijat këtë edhe kish të krar Me inisimin e bulgarve E dhe atër bulgarve të kanë inisu Ismet Pasha Mastika Ismet Pasha Shumë pasha larki shpash në këtë dëmjoh Ismet Pasha A i shur dhe Aja trashi Aja shurda Aja shkan popullin tonë në një në të thonë Shumë i me që më konë Shumë i inteligentaj Ska pas aja si politiqari Më ska pas dë njoja Ismetë një një gjibi Ismetë një një gjibi Ismetë një një gjibi I ka shti maj sordë në aja kësofi Me jak fi Kiz lula to Ato fotografi të kishës Aja kësofi es mrena Merjimin me flatra Atë qëtërën me flatra, atë sa rokin e vogël në kra Këto në jakë Sofi mrena I ka shtis me atë një një e javë kalonë majstorëve vizën Me himi i fotografu këto punë mrena A i gjibija Allah i prej gjibija dhe në largopë gjara për alimin O zëpë picitive gjibija dhe runa e mbrona Edhe populli jo në arras me gjibija Arras plët me gjibija Shkoj në lipin dhihëm në në gjeku ndihëm nuk ka për po ka zjarë Allahu qëllë gjira në më afazën a bofë A këthemi edhe një herë Ta jeti Allah u gjelëllu me të cilin jemi na duke s'pjegu Apetit Apetit Për me vdek E më vran Bima jalej të kaumi alemun Ta din me konë popullu jem Shka do me thonë gjamiën me janë në në shkryu qetrit Shka do me thonë vatonin me janë në shkryu qetrit Ja sara fati Ja sara fati Me shami Me shami, me revolen kuk Dhe gjëmation gjëmati gjëmati gjëmati i shkreti, gjëmation miskin, gjëmation i pale dzumë, gjëmation i parë si mumë. Hej be, hej be kibur bre që katërëzvetullve aman hejarë bje shumë bre kapunu pa, pa pa pa pa pa. A jemë së limarë po? Ne mënë talauta ki që jemë me të kalëzut i shka? Që katërëzvetja se rafati që jemë ka në shkruë palestinë një audive. Wallahi billahi ta Allah si duhesh me 30, 40 zen me thudi ska duhesh me sku me rzucu 40 vet, mas 40 vet vet delchu to. Ja qenëshu Palestinën ka ja udhime çka 40 vet. Çike punë ka bo? Kur djos ka bo çto sen hiç. Çiketa ka bo? Allah Allah, tajma rruga nuk ka collage, o po, nuk ka collage kontunis. Ha dhetin ka bo rez niche rez de 5 milion trupa dhetin ka i ka tunisi, ha dhetin ka bo rezave, edhe, edhe shumë kollaja bile. Ati mrena në Palestina. Ati mrena në Palestina është a i hoqë, a i cilë e kojëm në Mustafë Ahmed Yasin. Ati mrena është hoqë, a i cilë e kojëm në Ahmed Yasin. Hoqë Ahmed Yasin i Palestines, është njeri i paralizumë, kraji nuk i punon, koma nuk i punon, kraji gjatë dhe koma nuk i punon. Hoqë Ahmed Yasin i nuk shëf, është tërë, Hoqë Ahmed Yasin i nuk hanë përvecë su, për së kur gjohë, Prej shtratit shpitalit e u dhe heq Organizator e palestines Për me shriju palestinën prej durve të zezat jahudive Hoxha me t'jasini ashtiletarën palestines Joja sara pati Shka hezhani dhe pinë dhe shet Banë pazar tokat e palestines bi jahudit Aja dinësëz Aja në musësëz Aja s'ka gjotë Aja s'ka dinë Aja i ka veshtralti Një herë për gjithë mund gjemotin dershëm Mëso një mokë to punës e qështu janë Ja sa rapati ja ka në shkruë palestinës Kejtë palestinën Me avani e rihën edhe, edhe gazën autonomi Kjo apo dori me ditë që shi ven Kushtë të ditë geografiën Apo këri qështë me ditë që shi ven Kjo kushtë të ditë geografiën i ven E kushtë të ditë këtu të nëndërshëta këllë Gjografiën tonë se ditë Rugolla Rugolla Qitetin kamenis, kamenis Kosovës Qitetin kamenis Kosovës E dhe qitetin Deçan Kosovës a jenë të Gjakolla Cito qi ditë qitete mi pranu për autonomi për shqiptarën në Kosovë, qendrën më e afër Serbisë. Ço këto i vënë burra? Ço këto i vën? Si thjet rrugolla me, bon që ke me ven, e bëj të ketë rast të a ket me vën, edhe Arafati Çashkaka po e ka mënen. Ma sa të i magat. pse ballë za pun këto pra? Zgjidhja, pse këto pun bon dunia këto? Pse njerëzit nuk doin me dek. Von ya ja, aba, ya ja, aba hazel, o diëtor, po fë diëtor kaim le bahal. Më lëna në krahul maut Se s'po në di se që hauk alë zonë a parë zofëm Për shka s'po e dojmë deken Për gjithja alim Për gjithje djetare Djetari, e shkru me me boj t'altani Kur moda nuk i del Athë nëherë zbate vetër A thonë, kharrëptum A ammërtum dunjekum Kharrëptum akherët akum E këni ndërtu dunjan E këni prisha heretin Disë të dushme deken E këni ndërtu dunjan E këni ndërtu dunjan E keni friza i rëndë. Siç më lënd dorë kët shtëpi, siç më lënd dorë këto perde, tjeshëm, tjesh qëshë stënes. Këte ti lavo, a, a muj dunoja ti. Per duno per dorna ti almush ti, zemra gjat almush mitil. Nuk nuk di sot kollaj. Siç më lënd këto kerrat mire, siç më lënd këto standarde, alië dorë këto autostrade. Po jo normali nuk lihet. Se në këarë në gjami me të kallëzu Allah u Gjelle Gjelluhu -Gjell Se kja u të strada kësa i dunjohe Këto tilat e kësa i dunjohe Këto triperat e kësa i dunjohe Si t'ilish për Allah me shfarëndron Me shka zavendson këto Këtë së këarë me nguas në herë Imrami njeri shka t'jene në gjennet gjemot Rini, Imrami njeri seftë shka t'jene në gjennet Imrami mo, s'ka qëtër Për gjenemi ka dolë, a gjek sa a gjek për gjunat e veta Shtë i ka dol Kënë të dhera gjennetit Së jam duke për ato Lëkona pak të ane edhe pak edhe pak Ato qërë janë Ro zot O gjëtua me liën <tipatikon> A shkoj në gjennetin temë Ishte plotë ja rabbel alemin Këtër të dhera Pravë O zot Plotë ishte Po plotë ishte Për kanë një qërë për atyje Janë yani konë zot E thonë O robjen O dhkulha E thonë hinë gjennet Shkojnë për së ditë Miskini dhe të ja rabbel alemin i shtë të ploti mëshëm, dhëtë përstratë Allahu gjellë gjelalu, atë robja, shkohin gjënë, fa in nëleka, bi ashri emsralit dunja, atë shkohin gjënë, se për tije, e kam prega dhisa, dhëtë herë dunjoja që ke qedë në ta, për të mëramin, për të mëramin, alejha ala sururim mu të kabilin, sën për le për një ka uç, dunjoja për i dhimët, Për një ka uqë prej pre, pre, pre fabrikës në meshtajë sim, po në vranjë, në vranjë, e dhe me kombi të shpi, atështë dritë pikerit, dikoma i ka nga. I ka nga dikoma. Nësë për dhimët këtë një, për një shifënjerë për shkurti, kësajnë kumë anovë këto. Djeri, dimë që ere bita, dimë që flonza, shifë, dimë që flonza. Në mështaj Veqë e bin të shpija për nusën Në remis kinës më aboj qepin Që i po e lërë shpijën e babës E po vend të vej raketon Kërët hien so më një aret i do këtë mirë Të parën herë kërë të angreja Atë dë lapinë ati Atë dë lapinë hormonit I ka metë me gjithë brava në do e, e që shmelon këtë dë njo Që shmelon këtë dë njo A lijet dër asa nërmës A lijet për A, a, a lijet dër a izbës Alijet ajvari, alijet ajvari Dësë dërë kim materiali që Alijet ajvari për material Gjenneti parizat zotit Asan me drejt metodim të kjo dënjua Alijet sudari Parizat zotin e sodari, pa me shku në ahirat Me kejt familjen me morker Me dhe me azohat murit E tërë me pasë qepti me tek Alijet gjithë istandar Allah u një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj ka thonë kutufu hadani i në gjennet në krevete të larta, të nolta të altonit të altonit qërshapë dhe shilte të gjennetit a djej ka kryu Allahu Gjellë Gjellu kërshi kërshi shocin me shocin me bo muhabet në gjennet kutufu hadani të mbhat di shka s'ka nevoj me prek me dorë nuk ka nevoj me, me lipë veç men me shku ma shumë nuk duhet më një hara i roboti Allahu gjëlle gjëleluhu e selpemen me gjithë frit drejt e goja jote me ta plëtsu dhe shiren dherin pun as dorën më stazgatës e gjëman <tër> shka me bo shka me bo qështi po kur gjohës ka në kore dhe interesant dhipi unë në kaj si e në teme me kofa gjënat ose pinë to ke shkuni rap rap rap rap e shkuni binë kejtë në lësh do ne i man i pëshinë për pantole i ha ja, njajtë Subobete so, ka dalemta. Oja beni kam nal zot per ni fitje shumë meranti. I ka katër vete i munon zot so tipu po duhet vit. Urna shka kia. A kanë xhennat hurba? Kan xhennat hurba. Jannatum min nakhil. A kanë xhennat bosat. Kan xhennat bosan. A kanë rush. Wa anab. Kan xhennat rush. A kanë xhennat mirë as ka kanë këtë duni apo kë ka edhe më mirë se ka kanë duni. E po mirë prap. E shtizë hoç tip bas tu do me dha. U ta shini. Epse be prish zotin kët donjë apo. Po mos ta prishë, po. Çi to tështa? Kanë naje. Çi tho kanën do? Epse be prish ka punaj të lovit. Ke trenin? Më shko ai nesër, por të rimto. Ah. A ka ato shëllne, a kanë kët donjë shëllne? Por gjija këo. A ka shëllne? Po. Ora, ki për skajtarë, ora sona ti. A kemel bosal po? Ata ka shura ka bosalën don herë. Çem tekom tre friti me dal. A ka çu ke? Po. A jonaje? Purma ta ti ka shkull të njërë frima dhe zhelja këto. A i shkull një në të mo? A drilë të to ka në kobe një panë a drilë? Në në në gradë, po. A drilë të a gjë? A po dash ka me prish këta. Këta duhet me prish e burë. Duhet me shku ku janë knashtit e për gjithë mënshme. Ku a shpilim edhe mo kur marim nuk ka. E ndash muk nash. Për muk nash dhe me njënë i me një kravati unën, e qëtërin kravatin qëtër Allahu Alem, ما سلككم في سقر او ايو في جنة او ايو اش كايو قاس تيب رن جهنة ما جا جيبو جهنة نفو كور دي سي شباب قالوا لم نكو من المصليين دو دمو برجي نو كا كمي باسفال نموذن في جهنمي فرمي أبلو سو جنة لي نو كا كمي باسفال نموذن ولم نكو نطعم المسكين Fukarati thësh mush me mushi agohen me buka lamot jera rasia revol. Nuk i jesh me nuk, nuk i jepsh me hangër fukarath. E thojsh me për fukarana ne marap, ne thia pa Allah e vati. Çishëm gamal mu'afidi ya. Wa kunna nakhuddu ma'al kha'idin. E kalojsh me kohën në bar. E kalojsh me kohën në kafesë. E kalojsh me kohën na përparxhë. E kalojsh me kohën falidhje. Hishmi në meclis bënsh me lafin e çetrit. برا كي تا نير سستوش كان كور ديسين نو كان منثي بي بابي سادات اكتي بور ايش كان زوتي تو سبيغوسات ان سوره ياسين قال رب قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي رب غفر لي ربي وجعلني من المكرمين من المكرمين وضال على قومه من بعده من جند من السماء وما كانوا منزلين الله جل جلاله مغراص الكتجالي ma zvrasës këti gjali Allahu Jelle Jelalu ta qëka ka ndodhë më ketë qitetë, më ketë antakien qëka ka ndodhë dhe në vëdha nëzëlënë nëha në qëmëhë më batëhë më gjondë min e sëma në qëmëhë mënëzëlin fa onë kur gjostë kambojë që tërsem kam qëtu prej qëli me lajke të miha e kam qëtu prej qëli me lajke të miha e kam drilë këtë tokë, këtë ven prej postë e kam drilë këtë ven prej post Ato vendet, anën e pësht me tasajtoke, e kanë qitë më në tepëra dhe kanë zonë poplin me gjithë popullër funi. Këta e kanë bërë. Kur djohët kanë bërë që të senë hisë? Se këto? Ta fjallë të Allahu gjëlle gjëlelu, kush mi më pështë? Fjallën e Kurani Kerimit, kush e më pështë? Kush e shkelë? Allahu gjëlle gjëlelu, kësi lëjt, denimi, ju jep ati njerëzve. Masë për nga meri tërë në këto gjone nuk ka ndodhë mo për shkak se Ka thonë Allahu te lejë al-Kur'anin Karim, "Wa ma kan Allahu li'az'ibahu wa anta fih." Ya Muhammad, ma nuk do të ngjaj, nuk do të bajksi dënimet umatit tan. Sahabet fikë ajeti janë tut shumë kan thonë ya Rasulullah. Jan mbledhën kan thonë ya Rasulullah. Allah nuk pëna e praptoi katokës. Bëna cit ka zarn picilë, nuk pëna e çaj katokën me dash luput. Deri sa fikam se se thao anta fih. Deri sa fih me zinton. Si disashti e Jonja pa fat mo. Ka har dibrile ka pro ajetin çetrën vazdim. غفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اذا يا رسول الله اذا ما ذكرت سنه في دنيمه لو دو تياب درثان ميسن اطي و ديكوش ثوت استغفر الله درثان ميسن اطي و ديكوش ثوت استغفر الله س جماعه مه هيك تشيكت مه هيك تشيكت استغفر الله مه هيك تشيكت مسلمانيش قابن مكريين سيزد مه هيك داش كا يفال درجاته نماز نوتن قول فيلنشير Me i hek që të talebët e gjamiëve të kurani kerimin E me i hek që ato shkasharë me veti nuk bajnë aspar Me i hek që ato shka vetëm mirë popullit i kujtoj Që to me i hek për popullit kej E me me të vetëm diskotekë kjo dunjo Me me të vetëm mbarë kjo dunjo Me me të kjo dunjo me zotrit e drogës Me me të kjo dunjo me seksishopat e Evropës Me me të kjo dunjo me do pazare qire shkajnë të ugonë kjo dunjo Jo, jo ka qëta ju ka bërë piraunit edhe karunit shkajn ka اذا قاوي لوتين يا يا چتاش ميريتو ات موباله ممه موه چتاش ميريتو ات موباله ممه موه فنهوت چتاش ميريتو ات موباله ممه موه فلوتين اما لقد سبق القول منا الله جل جلاله قال انكم فون يا ارمو او محمد وما ارسلناك الا رحمه للعالمين نكس كمچو چترثانس كم سواغا نكس كمچو دنيام يومتن تنفرد دنيام يامديم Tijet kam gjuhë mëshirë për kejt botrat. Në njëjën e mëshirës atene, në përmet hatrit tanë, edhe bubresi e tonë, edhe brejshka e tonë, edhe karcilat jetojnë, edhe shpendët jetojnë. Rahmeti jopë në funin e detit ka prekja Muhammed. Rahmeti jopë edhe lart në qjelin matë lartë ka prekja. Ti e konë mesin e kipa. A konë nësë unë lajnë anë të jo? A konë nënë, ka thonë ti e konë edhe mesin e kipa se unë shka kam prekja ditë për ti e. Ti ka qunjën net para vakti. Ti ki the ki pa jannem, ti ki pa mirat, ti ki pa keshia. Ke kjo, çka po eshet? Ke kjo. Ash rahmeti yem, ah rahmeti yem, asja Muhammed. Pjesë e bukurive, pjesë e bukurive të prezencës tonë këtvot, por at po thallu ana arselna ka illa rahmetan lil alamin. Ti e rahmet i jë botrave. Ti e ke mbyu njeriu, çish me preh ajvanin, ai ska din vet sot e ma din s'podin. Kure kan lonë njerëzit edukatën tonë e që shprejët hajvani, kanë gjithë njete modernë e bashkohore. Hajde maratë e ati, ati, mu më ledhë një mahalë me urdhu vichin, e me prej me kosë, tu konë revolja. I grajë lullët balët një arët, ta, edhe hajë, kur kur sëmdojtë mu e, vizhë një mikillët i kjetë, asë një njëri sëmdojtë të mu, vetë unë e bitisin. Shka i bandë ti? Unë e s Edhe koha ka sapte katonarve ka katonarsh dinjo qe nuk e ke shkollu, mas brinave muzati e kani ven e kani damor qe ta ban makiat xhuxa xedi. E kani nerv veç me preq me majhika, i tab, lodet, a ma fikaj ta, lodhë, ama hala jalla, si t'bere mos e vrit, a unetone e praz bateri pi vaker ri po i vaker sotoi vaker, kur kurse duot, veç pasoz mark ma, am ju bites. Bili bi me Milan dizin mark, ta terin furn ta pritavi gulene term me mazdesave. Qetalo qe tieni salarta po O zallah qeta e din, a disël mfunse din e zallah. O zallah nuk e din azhabin. O zallah nuk e din sa ti për katan deno jo ka sa. O zallah du ke din kike meket muzatin sa vet ditën e kiametit sa vet për ai periudhës 50 vjeçare dujmu vramë këtan ditën e kiametit. A sigurt? Ki muzaq, ki hyvan, ki koshka ka për Ajshka, nuk e ka për rrugën e, e shariatit. Në brinë atë të të ajvanit ka mu sel ditë në kiametit 50.000 vëtë. 50.000 vëtë. Kija ki zhëtë nervin ke e ka, ne a shpu nervin me e brisë kja i po mirëve vëllavë janë. Po a di që ti e, kështu, su kur në rengen të adikë e kija të nervin edhe njerë e ka. A banjë për dalin pijamijet prejkime me e brisë kja pak një ka qërë. A në regu, shkash a i nërë, shkash në prek xemoth ndërshëm dikush me me apriskin ça të fa nervi çu të mashape torë me sharme ta prekoma nuk dhen me sharme ti prek dur nuk dhen ket çapatopa me premo nuk dhen kur rron trup e këto mjeshtrit bashkohor këto teknikë këto teknikë jak xinjet deket nervs ti shamme shamme mu munu na na djiko kimi shkular djiko kimi shkular na na shtim kavën 500 kg 100 kg në makinë del paliku kur madon hala pa Allah, allah i gjallë, më në vështë të akim i shku lërbë. Po vëllë dhe jemë, po, po, am, po vëllë dhe jemë, po. A banë të mele ju në fëstim të jemë një maqinë të në zërën likurën dhe të dhimë salëm atë orë i gjallë. A banë me e provurën, atë për në për të vejshme, a fa likurën. Jo, po, unë jemë njeri, po të jemë njeri, të shka jemë njeri, apo kejtë zullu më të të banë mi po, në po, shpin është më shira, kejti në thanve edhe hajvanve edhe barit edhe detit edhe hajrit Edhon me Peljohidda eh, A hadekum shafratë hu Waljur e hdëbihate Në tham prefe qdo kosh preju e briskin Shom mirë në tham prefe shom Dhe me tha urzoje atë hajvan shka prehe në tok E një grup shka prehe në kom Në të prehe në kom Së kur devja Ajo është për therë kjo rëpunin kom Të në prehe A këto hajvan të shpijes Urzon edhe briski Sama i në prefe duhet me i ranë qafën asaj, vetëm njëherë njëherë, sa ma shpej sa ma i shpej ti njeri vetëm njëherë, edhe me i prej da mori në gjakut edhe të primës selamu alikum, edhe lera hatmo abitis puna, me apruv vdekjen ati hajvani sa malit edhe i kemi pa do i kemi pa në katone në përshpia i kemi pa do shumë kasatë fordë, njëherë njëherë një, një per kose, pale kakanejt ka amari, diku në gjithë gjithë verën e për çafe i shikosh midahër vështë dashar azi pika fallonka me sharu plepa një ai kanal di post e çafos ja, ai varet evangje evangje evangje evangje evangje e subo mi eva dora me takif zonkan edhe ja pazh as më thar takif me të majë brawim o mi don fund me knoç nisik me majë paka që me vendikon se ku a që i vendi kon edhe me majë çeshtu çish po e banti çu shtu kan me veprunti e ditën e kameti që shkë kanë me vëfru në t'i e në ditë në që ametit e kur s'ki me pas probleme dhe ki e stëvabë që si po e prejë që Allah e për me prejë ka këriju kur t'ashojsh rrugë në Allahu Jelle Jelaluhu me rahmeta t'hajvan t'aprejsh ki rahmeti kujna? që dhënë më ma erselnake illa rahmeten lil'alemin ti e kam qër rahmetën Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam më këtë dhënjoh qëtër azabit që dhënë in kanët illa asajhat Allahu Jelle Jelalu, thë kërë gjësë ka ndonë në ndakitë qësë e sënë, jëfë këmi që, i këmi praptu të okënë ative, jëfë këmi që një frimë, e s'ila i ka morë me vetë. Më shparë jëfë këmi që një frimë, e s'ila i ka morë me vetë, i me njerëzë, me ndër tesë, me shpi, me shka ka, i ka morë me vetë. Për tragës, për gjurë me të ative, nuk dhjerë se ku i këmi që. Allahu Jelle Jelalu, huë, jëllë shë an urni edhe thirja e ulemave, thirja për nga merit në të ko, a shkel për njerëzve, shka nuk e kanë ditë të ajt, shka për spjegon, kë e ka qëllimin edhe shka për spjegon, shka për sot, fjallin e kuja e për në shpjegu, kështu zotë i ka denu njerëzve të përparshëm, ne dhe Allahu dhe në gjerëruhu dënimët e vetët para para, në i ndrof me rahmetin e ti, isha Allah. O zër, shka ke bërë ti një jetë, edhe shka ke pë Titake se vendos me natën u dhe ska rrugë te Rabbul Alamin, na e zbrat Ummetit Muhamedit Mustafa Ganimi natull. Madbut pak ya Rabbul Alamin. Malet, çitmoim ta bëjmë e mos dalim sebep dënimit tan prej taktit, ndoshta me dal edhe prej rrugës, prej rrugës së pastë, ne jemi të lotur me asha ke parapoti, jemi të pajtuar me asha ke bullet si, e lutus me me sinjeritet ditë të sotit ka bënë me ajo ato dita që të vijnë, ka bënë edhe letja ya Rabbul Alamin. Lillahi al-Fatiha.